В одному вузі почалися вступні екзамени. До аудиторії заходить досить поважна комісія. А екзаменують саме абітурієнта, якому екзаменатор протигує. Відповідає абітурієнт не вельми. А щоб пройти за конкурсом, має дістати тільки п'ятірку. Якби не комісія-викладач якось витягнув би цього болдура. А тут така оказія. Що ж він робить? Спокійно запитує в асистента трійка. Звичайно, стверджує той. А яка ваша думка? Звертається до членів комісії. Зрештою, з трійкою можна було погодитись, і ті закивали. Однак екзаменатор пише непомітно в екзаменаційній картці п'ять. Таку саму оцінку ставить і в своїй відомості. І ти думаєш, цей юнак обурився, побачивши у себе в картці п'ятірку. Спокійно вийшов з аудиторії. У нього вкрали елементарну совість ті, хто нібито бажав йому добра. Що ж з нього вийде за людина? Так негарна історія, сказав Козуренко. На жаль, не поодинока. Мені розповідав знайомий ректор. Козуренко назвав навчальний заклад. Якось за два чи за три дні до початку екзаменів дзвонять йому. З телефонної трубки гуде авторитетний бас відомого діяча. У голосі інтимно-загравальні інтонації. «Радий чути тебе, дорогий Іван Іванович, маю прохання. Вступаю до тебе мій небіж. Прізвище таке саме, як у мене. То чи не міг би ти силою своєї влади?» Ректор казав, що спершу хотів послати цього діяча під три чорти. Звернутися вибком і закликати до порядку, та засумнівався. В принципі, чоловік непоганий. Мабуть, жінка впросила його подзвонити. Усміхнувся й каже, не вірю. Товариш такий-то не може дзвонити мені з цього приводу. І поклав трубку. Через годину з'являється до нього той самий товариш, розбудить руками. Протич каже, прийшов до тебе, як у мекку, на прощення. — Оце голова твій Іван Іванович, — захоплено вигукнув Юрій Юрійович. — Його б не дипломатичну роботу. — А нам на нашу грішну, — Козиренко зиркнув на годинник. На роботі його ж новина. Знайшли шофера, який возив до Желихова, Суханову і Григорука. Шофер був кмітливий хлопець, упізнав у Бог. Розповів, що ця пара взяла таксі на стоянці поблизу пам'ятника Ніцкевичу. Жінка сіла ззаду, а молодий біля нього. Між собою майже не розмовляли, хіба що обмінялися кількома словами. Водій попередив їх, що чекатиме не більше, ніж півтори години. Жінка дала йому десятку авансу і сказала, що, можливо, вони трохи затримаються. Але нехай це його не турбує, заплатять. Чверть на дванадцяту з'явився тільки молодик. Він був чимось схвильований чи засмучений. Наказав повертатися до Львова та відразу передумав. Попросив заїхати на автобусну станцію. Там він вискочив на кілька хвилин і повернувся вже із своєю супутницею. Шоферові здалося, що та плакала. Тепер вони обоє сіли позаду, знову майже не розмовляли. Єдине, що сказав пасажир, видно, втішаючи жінку, все, що робиться, на краще. Таксист завіз їх на Городецьку вулицю, туди, де вона проходить над залізничними коліями. Заплатив йому ще 10 карбованців, непогано за 50 кілометрів і півтори години очікування. Певно шофер виклав усе, що знав, не приховав навіть свого заробітку, хоч про такі речі таксисти розповідають неохоче. «Чи були в пасажирів з собою речі?» – запитав шофера Козуренко. «У жінки сумочка. Вона ще довго шукала в ній гроші. У молодика великий новий імпортний портфель. Таксист ще позаздрив, у цей портфель може вміститися дуже багато. Молодик ні на мить не залишав портфеля у машині. Навіть коли вискочив на кілька хвилин на автобусній станції, забрав його з собою». «А чи не було в пасажирів, коли вони повернулися? Згортка чи якоїсь речі схожої на згорнуту в рулон картину?» Роман Панасович показав приблизно розміри.